«Добрий поворот на білу стежку, нам радісно», – вторить Орсен. Пильно приглядається старий полісмен до прибувця, ніби щойно назнав його в житті, і звідується. Чому насправді відбіг від господаря наркотиків? Змушений, бо пекуча розколена пробилася в грудях від гадячого капкана на дві несумісні служби. Вже кров моя не вдержує разом. Все в грузав – і все болючіше тривога гризла на розколені до нетерпимості. Пообіцяв другові вирватись. І зламав слово спідлений. Аж вони дійшли до найзлішого глуму над обламками серця в мені. Звеліли вбити друга, що вивів кілька рад на згибелі. Знали, що роблять. Нарочито звеліли, аби в мені знищити людину в кінець. Тут я здер... Гадячню з грудей І стулив в скипки серця докупи Нехай падає у прірву, але людиною Вчасний розрив, знай, чойсь На останній рисі Доктор, підхоплюючи, мов, обсвітився від знаходу Я взнаю ім'я, вже не для кари Вона жде, відмовив обтінений Очними ямками чойсь, жде Не від вас всіх я риболов ніякий, говорить лікар, і скручує собі вказівний палець. Але уявляю, наскільки коропам легше зачепитися щукою за гачок, ніж відірватися. А мені самому відчутно на обох щуках лютий клопіт. Черниця, вернувшися і оглядаючи квітучі галузки в скляній посудині. От, відпочила в дрімоті хвилину, дякуючи гостеві. Чи в якійсь турботі можу тепер помогти? Пострунився чойсь. Дякую, мушу відійти до монастирської служби. Хоч, правда, маю вскруту здавна. Ви могли б розв'язати? Найбільш раду цю мить. Спитаю, як полісмена з практикою. Приборкувати дикість. Гризота мені. Задача здавна ломить голову. Чи можна змія довільної довжини зав'язати всякими вузлами, навіть пошестірними, аби він сам не міг розв'язатись? Кого скрутити? Змія? запевнюється щось, трохи звисочивши брови. Так, самого Змія, вузлами. Я подужаю, а скільки вузлів? Скільки завгодно, хоч тисячу. І морських. Також і їх, і всяких. Ніколи Змія не зв'язував, хоч раз ми з ним, вказує на Берчинала, мусили ловити давуна. Вночі втік із клітки в парку, в чотирьох довелося гнути, проте цілком зв'язати зовсім трудно. А якщо не обмежена сила помічників, теж хоч тисяча. Я уявив, однак особливі вузли потрібні, вести в різні напрямки його тулуб, тоді не дотямить, куди двигатись. Вам тепер відповідь? Ні, можна потім. Уявіть напасть, не відступну ця задача. Я часом хотіла тупнути ногою і крикнути, «Відчепись, Маро!» – так набрида. Забуду на час, а сяду пити чай і гляну на в'язану булочку, знов задача налізає в очі. З вікна побачу офіцера на вулиці, в нього еполет в'язаний, теж клопіт. А взнаю, як розв'язати правильно, відчепиться. Мені пора, глянувши на свій годинничок, дрібний, як око рибини, виходить. Можна зв'язати багатоповерховими петлями, роздумує Чуйс, одна на одній, і так в ряд. Потім всього разом завернути вузлами. Докторові дивно. Чому черниця так невідступно мучиться приявою? Хоч без жодних ознак душевної хвороби. Що ближче до праведності, здогадується пастор, напад темних сил на душу зростає. Проти святих, мабуть, Тиск жахливий, як на дні моря. І Я думаю, загадку целистини слід рішати алегорично. Про злу силу, що вдирається в душу. Власне так, якимись вузлами її ж самої треба вдержати. Чойс, однак, передбачив по-своєму. Мабуть, дрібними, як на марноту, що скоро гремить сюди, доберчинала. Тобі включити музику? Чи завадить? Ні, напроти, тепер гарно відгукнеться в злигоду. «Дозвольте я зловлю, відповідно до потреби», – відізвався Орсон, стоячи близько до радіоапарату.